Eta atsaldundan beraz aipatuko dugu uh, eriहोतza bat euskal mundua hunkitzen duen eriहोतza bat Didier Rouget abokatua eta militantea beraz zendu baitzen atzo gauean eta gurekin horren aipatzeko kazetari bat eta hurbiletik ere uh, ezagutu duena Arancia Monterolaz a Gaiatza, Leon. Eta zuk erraiten duzun bezala ere artikuluan, eh, media bazken idatzi duzun eh, artikuluan, militante diskretu bat, baina bururaino dioiten zena? Bai, hori da. Monik esagutu du personalki duela usteasko, emilia da, gaziun galaroitamabian, gilene esagutu nun, izan zelako bera... Eh, ezkartasun batzortetan, bat edukartasun komitetan lan egiten zuen, eta, bon, egi beste familiazko e, batzidi bezala, tokatu zitzaidan egizena konfinatuan izatea, eta berak e, eta berri familiek izugarri lehundu gintuzten, eta or, jubezki horzik ezagutzen dute digiek eta gero, harremana ba, beti mantendu dugu, eta aregieta gehiago, ba, ustaritzea eluzire darik eh, biziterat, bazen familia osoarekin. Horreitarazteko, bera ustaritzen bizi bazen azken urteetan, dolai bi urte, parixen sortu zen, frantzia iparaldean egantzen? Ba, etzen, ez et, et, et, jatorri euskalduan, jatorri iketzuen, bat ere, Baina bai beti izan da militante kertiarra oso oso oso engaiamendu hondia izan gaztetatik, gazetatik. E, bai lizotik e, ana eta gire, bueno, bere kultura, bere familia ta hori burgesa zen, e, kultur kultura protestantekoa, hori e, ikusten san psikalan bere nola baiteko apaltasun eta eh austeritatean e, eta, bueno, ba, ofta nazi da, bak, bak, basio egindak edo, lanean nazi da, ego e, langile bezala, eta bere borrokan ba, bueno, ebil izan e, postan e, lanean, antzindikatu ekin eta e, e, borruka sindikalarekin egindu topo, eta bero, bere bizimodua, oftekan joan daia ezker, tiar mundutikan, eta, Bala kontaten ziguner, eta niko orduan ezagutu nun. E, utzi berria zuen, ahileleko perro eh, lantegia, han eh, langile zoil bezala egiten zuen lan. Eta utzi berria zuen, eh, berri jo, eh, bere ikasketak eta azteko. Eta horre egin zuen eh, eh, zuzen bidea, nik ezagutu nuen ordu, gori eh, bukatzen edizela Eta gero, ba, bere... Especialitatea e, egin zuen giza e, eskubidean e, inguruan. Uh -huh. Eta horreitzen naiz, e, onintzela bere tesia orkestu zularik, e, bere tesi e, egintzularik, eta orkestu denpenean, orkestu denoritzela egiten danean, eta imai e, horretan, izan nintzen presente, eta biziki e, impresionatu ageratu dut nintzen. Ego... Bia etzen eh, oso arrunta gai hori eh, aukeratzea, bedek gai hori aukeratu zu, txortu prebenitzeko eh, konvenioen eh, inguruan egin zuen. Eta horren eh, taimaia behak erantzuen eh, eh, eh, azki eh, arrarua zela, bitxia zela horrelako eh, gai botolo eta sakona hartzea, zeren eh, oso gutxik... Eh, espesialista gutxi zeugela, bedaren gara jartan, eta, baurin kregoa e, horatzen ez, e, justu nola, nola defendatu zuen beretezia, eta bai. mm -hmm. geroztik, ba, baurin, beti izan da, eskubiden urraketan eta ba, militante sutsua e, mm -hmm. Bueno, hortan, eta beste asmaikar horretan, egin e, esateko, eh? Bai, sentaia da hor berriki ere, ba, ustaritzen zela azken urteetan eta hemen ere ba ez dakita handiko treinaren kontrako borrokan ere initzi implikatua zen, adibidez. Bai, bai, ba. eta hezkuntza den dut, beraz, zegoen lekuan, bizi zen lekuan implikatzen zela bertako borroketan beti e, e, eskerreko ikuspegitik, e, giza eskubiden ikuspegitik Eta egtan da gustaditzen ere e, kontsileari hauttetsi izan da da eta buan, eta batez ere gero nik ez egite hasin barratuko nuke bere ze diskretua zen eta bere lana hori isilean egiten zuen, baina lan handia egiten zuen e, ba, doierrak eta prestatzen, batez ere ba, e, iza eskubideturarak egiten inguruan eta bueno, hor. Ba, ezakite, egon ditu, hainbat hain e, ekipan egin badute ere lan, e, bera egon da nola baita e, lan isilea eta lan potolori e, izdena inbestikusten, izkortokilanean, e, ba dosier oso potoloak e, prestatzen. Da bibidez bat da parod e, dotzina dena. Hau da azkena, askena bere azken garaipena. Gisa eskubi den aldeko? Gara, e, behak pizkiatrak erlaz etzitzun gaipeen bezalaz e, e, aurretik egin izan zuen e, e, e, e, e, alderdien ilegalizazioen inguruan izan zuen hor e, ez zuen e, itabazi, e, Europako tribunalak etzien e, arase eman eta hor bat zuen e, pizkiatrak e, e, eta Pallot dotenaren narekin eh, lortu zuenean, eh, bat ere lehen zatian, ja Inez delri hori arrazoin ematen dionean ean eh, izaskubiden eh, paietegiak, usitegiak, hor eh, eh, posa honi hartu du. Eh, ja, bigarren fasean, zala eh, Espainiak jartzen nuelarik eh, eh, rekurtsoa eh, zean usitegiaren errakin eh, kontra, Orgiena, bera, bera, bera esotasunarekin, ba, etzen ainen forman eta ja, beste ekipa batek, naiz eta berak karraitu duen eta lagundu duen anitz. Bigarren hon fase hortan, beste, beste ekipo, ekipako, beste lagun batzuk egiago nola baita agerian. Baina bera izan da, pixka bat oinarrian eh, egon zena, doziorari prestatzen bai. E, justu e, udontan, e, aukera izan zuela bederen e, ba dotzen jarekin hirro e, geratu zinan bat e, presok ba, e, Donostian Donostian kuruan justu horreko e, bezartela berezi bat eman zioten, e, tarte batea hartu zuten horre e, bat horrela eberedekin egon zirean, eta berezako izan zan bat ez ere ikusita bere eritasunarekin nola ja, niko a نيكo eskitzen eta izan zen, e, poza hundia jende hori ikuste azke eta hainbeste borkatu ondoren hori e, besartatzea eta hala ere beti oso apalazen bera eta e, esantuen beste bere lana bestetik ez egin zete zuen ayaa egia hori militante fina eta نيكo Euskal militante izan dela azken zinean. Naiz eta Euskal Higiaturikoa izan, ninguztet Euskal Militantea izan dela, ezkerrek Euskal Militantea, Euskal Herria bizitima zuena, eta ninguztet ekarpen e, izugarria gindio leherri honi, eta erretar guztioi. Eh, no, Gordien bakarri Arantxa, manterola, milezker, gurekin egonik atxaldeuntan, erramezala eh, uh, Didier Rugearen eriotza, ipatzengin ginuen Frantzia iparaldean bizi zantzena benen euskal errian, eta be, egon zena, azken urteetan, eta implikatu zena, Didier Ruge a, abokatu atzogauan zendu zen, erita su luze baten ondotik, milezker, gurekin egonik atxaldeuntan. Zoi,